Borsa Brown. A végzet. Bármikor bárhol bevethető. Telt a forsz minősítés. Első fejezet. 2020. New York. Jefferson megye. Katonai bázis. Lehajtott fejjel meredek a bakancsomorrára. Szabadságra kéne menni folyton ezen jár az agyam, de sose jutok odáig, hogy ezt az előjáróimnak is jelezzem. Anyám mindig mondja, magaddal sosem törődsz. Elmoséldom, mert voltak éppen pont az ellenkezője, igaz. Nem azért lettem katona, mert másokon akartam segíteni, hanem azért, mert én az akartam lenni. Fegyvert fogni, dönteni élet és halál fölött, szolgálni a hazát. Ezek nemes, Ugyanakkor férfias dolgoknak tűntek a szememben kisrácként. Az ember azonban belefásul idővel. Az állandó harcokba, sikolyogba, a félresiklott vagy éppen halállal végződő ember életekbe. Mindenben akadt részem. És volt valami, amit gyerekként még nem sejtettem, csak amikor először lőttek le a szemem láttára egy bajtársat. Az emlékek visszajárnak. Megtörlöm a homlokomat, elképzelem, ahogy kibújjak a bakancsból, leveszem a zoknit, és mezitláb végig sétálok a hűvös járólapon. Behunyom a szemem, de a lábam úgy izzad, hogy még kacérkodni sem tudok a hűsítő érzéssel. Százados, nyílik ki az ajtó. Felpattanok, és a katonai szabályzatnak megfelelően üdvözlöm az ezredest. Uram, jöjjön be! A fejem nem mozdul, de a szemem körbejár. Belén verték, hogy mindig mérjen fel a terepet, és azonnal állítsak összefejben haditervet. Ez az én szempontomból különösen fontos, mert fiatalkorom ellenére, rendfokozatom szerint csapatvezetőként veszek részt az akciókban. Röviden fogalmazva én mondom meg, hogy mi legyen. Én döntök. Makulátlan rend és a bükkasztal fásillata uralkodik. Sehol egy kósza vagy tól. Olyan az iroda, mintha az ezredes nem is itt töltené a napja nagy részét. Pihenj! A lábam kissé megrogy, az államat lazán lejjebb engedem. Mivel már megkapta a hivatalos behívást a műveletre, most csak azért kérettem, hogy személyesen is jelezzem, roppant fontos akcióról van szó. Azon gondolkodom homlokomat próbálva nem összeráncolni, hogy az amerikai Egyesült Államok Delta Force alakulatának vajon melyik bevetése nem volt roppant fontos akció? Melyik? Mondjuk, amikor Afganisztánból amerikai orvosokat hoztunk ki, akiket tuszként tartottak fogva. Vagy amikor Szomáliában két klán között folyó konfliktusba amerikai katonák szorultak be, és mi értük, indultunk. A Delta Force nem ment szerte a világban embereket, csak is akkor, ha annak Amerikához is köze van. Vagy ha egy másik ország missziós területen segítséget kér. Nos, Afganisztánban és Szomáliában is akadtak olyan gondok, amik miatt közbe kellett avatkoznunk. Minden ember élet fontos. Menteni a sajátod árán is. Ezt kapod a kiképzés során, így az ezredes megjegyzése arról, hogy mennyire fontos ez a küldetés valahogy nem nyer értelmet. Minden ember élet fontos. Menteni a sajátod árán is. Jól hangzik, csak kurvára nem így van. Értem. Ami a védelmet élvező, alanyt illeti. Nos, a célszemélye talán nem lesz könnyű dolguk. Az asztalához lép, a tökéletes rendben is talál valami pakolni valót. Egy ideig csak mered maga elé, majd suttogni kezd, mintha ha saját megnyugtatására mondaná. Meg tudja csinálni Cooper százados. Naná, hogy meg tudom. Semmilyen módon nem reagálok. Ő felemeli a fejét, és mélyen a szemem közé nézve halkan hozzáteszi. Maga Robert mindig jól csinálja. Most komolyan a kereszt szólított hagyó ez a bevetés, de nem teszem szóvá. A Delta Force hivatalos nevén az amerikai Egyesült Államok különleges erőinek első számú műveleti ereje konkrét szisztematika szerint épül fel, és úgy is dolgozik. Pár vagyunk, szakaszokat alkotunk. Minden szakaszt két osztag alkot. Egy rohamosztag és egy mesterlövészosztag. A katonák rendelkeznek egyedi speciális képességekkel, ugyanakkor megvan az alap, amit egyformán mindannyiunknak tökéletesen kell végeznie. Például bizonyos bevetéseken egy tűzszerész is alkalmazható megfigyelőként vagy mesterlövészként, hiszen az alapképzést megkapta, de egy bomba hatástalanításához értelemszerűen őt vetik be. A lövészek két csoportra oszthatók. Van, akiből mesterlövész lesz, van, akiből rohamosztagos. Az előbbi mesterlövész puskával dolgozik, és az alapmesterlövész tréningen túl, amit minnyáján megkapunk, több havi számíthat. A másik osztak kézifegyverrel való bánásmódra specializálódik, amit az alapmesterlövész felkészítés után sajátít el. Sosem a katona dönti el, hogy mi lesz belőle. A kiképzésen és a pszichológiai vizsgálatokon fény derül arra, hogy ki miben lehet jó, ezek szerint válogatják az embereket. Tehát vannak támadást végrehajtó katonák, más néven a rohamosztagosok, ilyen vagyok én is. De ezeket az embereket is segíti egy operatív irányító törzs. A legpontosabb és legbiztonságosabb mindig az az akció, amelyben a távolból mesterlövészek segítenek minket. A szárazföldi egységen kívül működik légi és vízi szakasz. A csapatokhoz minden esetben tartozik orvos, aki a legbrutálisabb körülmények között is képes életet menteni. Ha kell, lábatan putál, vénát preparál, vagy éppen szó szerint bestoppol. Most úgy áll a helyzet, hogy két rohamoztagost vetnek be, tehát nem a szokásos csapattal indulunk akcióba, hanem csupán ketten. Párban vagy egyedül csak olyanok léphetnek akcióba, akik éppen nincsenek riadókészültségben, tehát amolyan időt töltenek. Jelenleg én is így lettem behívva, és a létszámból ítélve némi testörködésre számítok. A baj csak az, hogy homályos számomra ez az egész. Kérdezhetek valamit, uram? Persze, kúper százados. Nagyot nyelek, de egyszerűen muszáj feltennem a kérdést, mert olyan még sosem fordult elő, hogy ilyen hányavetetten induljunk bevetésre. A parancsban úgy láttam, hogy csak egy pilóta lesz, és mi ketten a kísérők. Ez valami félreértés, Mert ha az, hogy ketten vagyunk, még oké okay is, de az egy pilóta már hihetetlen. Nem, nem az. De, mint mondtam, meg tudják csinálni. Persze. Az ember egyedül is megcsinál valamit, ha nincs más esélye. De két katona. Az kb. a nullával egyenlő. Mert azért azt se felejtsük el, hogy Dél-Amerikába megyünk, és azon belül bizony nem egy üdülő paradicsomba. A CIA részvesz az akcióban? Nem. Ismét farkas szemet nézünk. Egy pillanatra olyan érzésem van, mintha túlléptem volna a határt. Az őszemöldöke árnyékot vet a szürke szemére. Az arcán mély barázdák húzódnak, amelyek napparnított bőrén feltűnőbbek a kelleténél. Értem, uram. Tehát akkor annak ellenére, hogy egy C-130-assal repülünk, csupán egyetlen pilóta jön velünk, Megfeszül az állkapcső, és ebből már tudom, hogy valóban nem kérdezek ostobaságot, ugyanis elég agyament helyzet lenne, ha valóban ez lenne a felállás. Mindig két pilótával repülünk. Nincs ez a titkos akció, ami azt követeli, hogy ne legyen meg az egység létszáma, ugyanis az kutarcot is jelenthet. Kisé halkabban teszem hozzá. Se navigátor, se repülésirányító. Az nem lehet. Újra jön a gyilkos csönd. A hangtalan megrovás. Ezért, mint egy meghunyászkodásként, megszámolom a porszemeket a bakancsom orrán. Ú, itt valami nem stimmel. Mit szólna, ha utána hosszabb szabadságra menne? Szólal meg hirtelen, mire azonnal visszaemelem rá a tekintetemet. Elmosolyodik, amitől nagyot nyelek. Green ezre, de sosem mosolyog. Soha. És én is keveset. Talán, amikor egy haldokló szemébe nézve azt mondom, minden rendben lesz. Mindjárt vége. Igen. Akkor szoktam mosolyogni. Nem csak sikeres akciók vannak, hanem sikertelenek is. Persze, amiben teljesül a küldetés joggal nevezhető pozitívnak, de ha elveszítek egy embert, akkor én csak negatívként tudom elkönyvelni. Valami nem oké. Tudnom kell ki az alany. Úgy lesz. Van még tudnivalóm az akció sikerének érdekében? Fél órán belül felszállnak. Ez pontosan azt jelenti, hogy semmi közem a további részletekhez. Bárki legyen is a védett személy, egy géppel ki kell juttatnom Venezuelából Kolumbián át, ide az államokba, nulla kísérettel. Rohat jó. A fejével int jelzi, hogy végeztünk. Tisztelgek, sarkonfordulok, és behúzom magam után az ajtót.